Någon gång på våren måste det ha varit som Bilbo Bagger, mer eller mindre mot sin vilja, utsågs till fjortonde medlem av Thorins följe. Jo, det var på våren, för han satt i trädgården och rökte, när Gandalf plötsligt dök upp och talade om för honom vad man väntade sig av honom. Han skulle följa med Thorin och hans tolv dvärgar till ensamma berget och ta ifrån Drakens maug den stora skatt som Torins förfäder utvunnit ur och samlat i salarna i ensamma berget. Bilbos titel blev tjuv och hans uppgifter var att tänka ut listiga planer. Och förstås att vi behov smyga och skäla. Till salarna i ensamma berget finns två ingångar eller utgångar beroende på varifrån man kommer. Dels stora porten. Dels den lönndörr i berget som stängs och framförallt öppnas med magi. Stora porten ska man nog inte använda sig av, för det är den som Smaug använder. Lönndörren är för liten för Smaug, och förresten vet man inte riktigt säkert om man känner till den. Jo, det var på våren det började. Många, många gånger önskade Bilbo att han sagt ifrån på skarpen att han inte ville följa med. Men han följde med. Och det tog hela sommaren... Och de råkade ut för en förfärlig masse äventyr innan de kom fram till ensamma berget. Hela tiden har de hållit modet uppe genom att tänka på den stora skatten. Och den tanken har hjälpt dem igenom de vidraste äventyr man kan tänka sig. Men när de äntligen stod inför ensamma berget tappade de modet alldeles. De hade kommit till slutet av sin resa. Men slutet på skattjakten. Tycktes de längre bort än någonsin. Ingen av dem hade mycket mod kvar. Märkvärdigt nog var Herr Bagger checkare än de andra. Han lånade ofta Torins karta och stirrade på den, grubblande över runorna och molnbokstävernas budskap som Elrond hade tytt. Det var han som fick dvärgarna att börja det i skabla letandet efter lundören på de västra sluttningarna. De flyttade då sitt läger till en lång dal som var trängre än den stora dalen i söder där portarna vid elven låg och inhägnad av lägre förgreningar från berget. Två av dessa sköt härut åt väster från huvudkedjan i långa åsar med branta sidor, stadigt sökande sig ner mot slätten. På denna västra sida syntes inte så många spår av drakens förhärjande fötter, och det fanns lite gräs för ponjerna. Från detta västliga läger, som hela dagen beskuggades av klippor och murar, tills solen började sjunka mot skogen, knogade de dagligen iväg i patruller för att leta efter stigar uppåt berget. Om kartan visade rätt måste löndören finnas någonstans högt ovanför klippan vid dalens ände. Men dag för dag återvände de till sitt läger utan att haft framgång. Till sist fann de emellertid helt oväntat vad de sökte. På återväg neråt dalen klättrade en dag Fili, Kili och Bilbo bland de nedfallna klipplocken i dess södra ände. Det var vid middagstiden som Bilbo kröp in bakom en stor sten som stod ensam likt en pelare och träffade på ett slags skråvliga trappsteg som var uppåt. När han och dvärgarna med spänning gick upp för dem hittade de spår av en smal stig som en försvann och en dök upp igen. Den slingrade sig upp till den södra åsens krön och förde dem slutligen till en ännu smalare avsats som löpte mot norr längs bergets framsida. När de tittade ner såg de att de befann sig på toppen av klippan vid dalens ände med deras eget läger nedanför. Klamrande sig fast i klippväggen på högra sidan gick de tysta i gåsmarsch framåt avsatsen tills väggen öppnade sig och de steg in i en liten klyfta med branta väggar gräsbevuxen, lugn och stilla dess ingång som de nu hade upptäckt syntes inte nerifrån därför att klippan sköt fram och inte heller på längre håll den var så liten att den såg ut som en mörk spricka och inte mer det var ingen grotta för den var öppen mot himlen men i den inre änden reste sig en flat vägg som ner till nära marken det var slet och lodrätt som ett verk av en murare en där inte fanns några fogar eller springor att se Inget tecken till dörrpost, överstycke eller tröskel syntes Och inte heller skymten av slå, rigel eller nyckelhål Ändå tvivlade de inte på att de äntligen hade hittat dörren De slog, knuffade och sköt på den De tiggde och bad den att röra på sig De läste stumpar av trollformler som öppnade dörrar men inte en rörelse för namns. Till sist lade de sig utröttade att vila i gräset vid dess fot. Och började sedan på kvällen sin långa klättring ner. Det rådde en upplivad stämning i lägret den kvällen. På morgonen beredde de sig att bryta upp än en gång. Bara bofer och bomber lämnades kvar att vakta ponjorna. Och de förråd som de hade tagit med sig från elven. De andra gick ner i dalen, upp för den nyupptäckta stigen och till den trånga avsatsen. På den kunde de inte bära några knyten och säckar, så anlöst smal den, med ett stup på 150 fot och vassa stenar nedanför det. Men var en av dem knöt ett stadigt rep kring midjan, och på så vis nådde de till slut utan missöden fram till den lilla gräsbeväxta sänkan. Där slog de läger för tredje gången och halade upp med rep, det som de behövde nerifrån Samma väg kunde de då och då Fira ner någon av de rörligare dvärgarna Som till exempel Chili För att inhämta nyheter Om den nu fanns några Eller hjälpa till med vakthållningen där nere Medan boffer hissades upp till det övre lägret Bomber ville varken ge sig upp stigvägen eller repvägen Jag är för tjock för sådana flugpromenader sa han Jag skulle bli yr och trampa på mitt skägg Och då blev ni tretton igen och repen som jag knutit ihop är för smala för min tyngd. Under tiden utforskade några av dem avsatsen bortom klyftan. Och fann en stig som förde allt högre upp på berget. Men de vågades inte så långt åt det hållet. Och inte heller var det någon mening med det. Där uppe härskade en tystnad som inte bröts av någon fågellåt eller annat ljud. bara vinden hörde susa i bergskrevorna där. De talade dämpat och ropade eller sjöng aldrig, för faran lurade bakom varenda sten. De andra som sysslade med dörrens hemlighet hade inte mer framgång. De var för ivriga för att bry sig om runorna och molnbokstäverna. Istället försökte de, utan ro och rast, att upptäcka var precis i den släta klippväggen dörren var gömd. De hade tagit med sig hackor och många andra slags verktyg från Sjöstad, och i början försökte de använda dem. Men när de träffade stenen splittrade skaften och slog dem på armarna så att det gjorde ont och stålbladen bröt sig i tu eller böjde som bly. Det var tydligt att gruvarbetet inte rådde på den trolldom som hade stängt denna dörr. Dessutom skrämdes de av det ekande ljudet. Bilbo tyckte det var trist och tröttsamt att sitta på trappan. Ja, någon trappa fanns det förstås inte. Men de kallade den lilla gräsplätten mellan bergvägen och mynningen för trappan på skoj. De mindes ju vad Bilbo hade sagt för länge sedan på det oväntade kalaset i hans håla om hur de kunde sitta på trappan tills de hade tänkt ut något. Och satt och tänkte var just vad de gjorde när de inte vandrade omkring planlöst. Allt dystrare och dystrare blev de. Deras humör hade blivit lite bättre när stigen upptäcktes men nu sjönk den ner i knäppkängorna igen. Ändå ville de inte ge upp och gå sin väg. Bilbo var inte längre så värst mycket piggare än dvärgarna. Han kunde inte göra något annat än sitta med ryggen mot bergväggen och stirra åt väster genom öppningen över klippan över det vidsträckta landskapet bort mot mörkmåren, svarta mur och de fjärran trakterna där bortom. Där han ibland tycktes sig uppfånga en skymt av dimmiga bergen Små och avlägsna. Om dvärgarna frågade vad han gjorde, svarade han. Ni sa det skulle bli mitt jobb att sitta på trappan och tänka, för att inte tala om att gå in. Så därför sitter jag och tänker. Men tyvärr tänkte han nog inte så mycket på sitt jobb, utan mera på vad som låg bakom det blåa fjärran, det lugna västra landet och kullen med hans hobbithåla. En stor grå sten låg mitt i gräset och han stirrade dystert på den och de stora sniglarna. De tycktes älska den lilla inhägnade gläntan med dess svala stenväggar. Och där var en hel del jättesniglar som sakta kröp och klibbade sig fram på sidorna. Imorgon börjar den sista höstveckan. Och efter höst kommer vinter och sen kommer nästa år och våra skägg kommer att växa tills de hänger långt över klippan och ända ner i dalen innan det händer något här. Ja, vad gör vår tjuv för oss egentligen? Eftersom man har en osynlighetsring och borde vara en särskilt skicklig spejare nu, börjar jag tycka att han kunde ta sig in genom stora porten och snoka reda på ett eller annat. Bilbo hörde det. Dvärgarna befann sig på klipporna ovanför klyftan där han satt. Ja, så de börjar tycka så nu, tänkte han. Alltid är det stackars lilla jag som ska klara dem ur knipan, åtminstone sedan sin trollkarren övergav oss. Vad i all världen ska jag göra? Jag borde ha vetat att något hemskt skulle hända mig på slutet. Jag tror inte jag skulle stå ut med att se den bedrövliga dalen igen, för att inte tala om porten eller rök så. Den natten var en högst olycklig, och så knappast alls. Följande dag vandrade dvärgarna väg åt olika håll. En del motionerade ponnyhästarna där nere, andra strövade omkring på bergets sluttningar. Hela dagen ruvade Bilbo dyster till den gräsbeväxta sänkan och stirrade på stenen eller åt väster genom den trånga mynningen. Det kändes på något konstigt vis som om han väntade på något. Kanske trollkarren helt plötsligt dyker upp idag, tänkte han. Om han lyfte på huvudet kunde han se en skymt av skogen långt borta. När solen drog sig västerut glimmade det gult på dess fjärran toppar, som om ljuset tände de sista bleka löven. Snart såg han solens apelsin sänka sig i höjd med hans ögon. Han gick fram till öppningen, och där stod, blek och svag, en tunn nymåne över horisonten. I samma ögonblick hörde han en smäll bakom sig. På den gråa stenen satt en väldigt trast, nästan kolsvart, med blekult bröst, översållat av svarta prickar. Ja! Jag det! Hallå! Kom hit! Kom hit allesammans! Här! Här och Skynda er! Ja, ja, vi kommer! Vad är det? Vad har hänt? I dag, vet ni vad det är för dag idag? Vad är det för dag? Tjuven har blivit galen Han har tänkt för hårt Ja, det var väl det jag visste Jag sa det redan den där dagen hemma hos honom Med samma, jag såg honom hoppa och flåsa Och med han sa jag att han inte skulle vara till någon nytta Gapa och skrika och locka i draken Det är antagligen hans födelsedag eller något sånt Hobbitar Men begriper ni ingenting? Kommer ni inte ihåg? Men snälla Bilbo, vi har ingen möjlighet att fira din följd. Den här kartan! Jag har suttit och stirrat på den i flera dagar Vet ni vad det står här? Mm, det är en massa månrunor Och förresten så kan man bara läsa dem på midsommarafton, Det midsommarafton Ja just det, det sa han På själva midsommarafton Och vad stod det? Nej, ni minns inte det nej. Jag har sett dvärgar Hacka och gräva, det kan de Men använda hjärnan mm -hmm. Om du menar att du har använt hjärnan Så låt oss få ta del av det lysande resultatet då Men om det är någonting i stil med att resa på flod Och på den här kartan och skrivet med månbokstäver Som är osynliga i dagsljus Och som dessutom är av det knepigare slag. Ja, ja, ja, säg vad det står istället Det står så här Jag minns tydligt när Elrond Elrond, det står inte ett ord om Elrond Ursäkta, men jag trodde ni skulle komma ihåg det Det står stå vid den grå stenen När trasten slår Så ska den nedgående solen lysa på nyckelhålet Med durin dagens sista ljus och dagen, är, som alla vet, den dag när hösten sista måne står på himlen tillsammans med solen. Jaha, ja. men ingen vet längre när... Igår, igår sa du själv att den sista höstveckan börjar. Och som ni ser, där, där är nymånen, hösten sista. Och där, där är solen fortfarande på väg ner. Och där är den grå stenen. Och där är också trasten. Pibbo Bagger, du är den mest framstående av tjuvar. Jag tar av mig hettan för dig. Solen sänkte sig längre och längre ner. Så gick den ner i ett stråk av rådande moln och försvann. Dvärgarna knotade, men alltjämt stod Bilbo nästan orörlig. Den lilla månen snuddade vid horisonten. Aftonen föll på. Så plötsligt, när deras hopp var som mest nedslaget, stack en röd solstråle liksom ett finger genom en reva i molnet en ljusglimt trängde rakt igenom mynningen in i sänkan och föll på den släta klipphällen den gamla trasten som satt högt uppflugen och tittade ner på dem med runda glittrande ögon och huvudet på sned drillade plötsligt till en ljudlig smäll hördes en stenflaga lossnade från bergväggen och föll ner men ens syntes ett hål omkring tre fot ovan marken. Nyckeln! Fort, Torin! Nyckeln som följde med kartan! Du har den i kedjan om halsen! Där ja! Fort nu! Pröva nyckeln i hålet medan det nu är tid! Ja, ja, ja! Lugn, lugn! Och Torin steg fram och drog upp nyckeln på kedjan han bar om halsen. Han stack den i nyckelhålet och den passade och den gick runt. Ljusglimten dog bort, månen var försvunnen och aftonen utbredde sig över himlen. Nu sköt de på med förenade krafter och långsamt gav en del av bergvägen vika. Långa, raka rämnor kom till synes och vidgade sig. En fem fot hög och tre fot bred dörr avtecknade sig och den svängde inåt sakta och ljudlöst. Det föreföll som om mörker strömmade fram likt ånga ur hålet i berget. Ett djupt mörker där ingenting kunde urskiljas låg framför deras ögon och en gapande klyfta ledde inåt och neråt. Nu är stunden kommen för vår värderade herr Bagger som har visat sig vara en god kamrat på vår långa färd och en hobbit full av mod och rådighet vida utöver sin storlek och i besittning av en tur långt utöver det vanliga måttet, om jag så vill säga. Nu är stunden kommen för honom att göra den tjänst som han har blivit upptagen i vårt bolag för. Nu är stunden kommen för honom att vinna sin belöning. Du känner ju redan till Torins sätt att tala vid viktiga tillfällen. Så jag ska inte ge något mer prov på det. Fasten han sa en hel del till. Det var verkligen ett viktigt tillfälle. Men Bilbo kände sig otålig. Vid det här laget kände han också Torin väl. Och han visste vart han ville komma. Om du menar att det är min uppgift att först gå in i lönngången. O, i Eken skölde, son av Train. Må ditt skägg växa länge än. Så säg det med en gång. Jag skulle kunna vägra. Jag har redan klarat er ur två knipor. Och det var knappast överenskommet från början. Så jag har väl redan gjort mig förtjänt av en belöning. Men tredje gången gilt. Som min far brukade säga. Och av någon anledning tror jag inte jag kommer att vägra. Kanske har jag börjat lita på min tur mer än jag gjorde förr i tiden. Hur som helst så tror jag att jag ska gå in och ta min titt med det samma. Så är det överstökat. Vem följer med mig? Han väntade sig inte en kör av frivilliga. Så han blev inte besviken. Fili och Kili såg generad ut och stod på ett ben. Men de andra gjorde inte en min av att erbjuda sig Utom gamle Balin, spejaren som tyckte mycket om Hobbiten Han sa att han åtminstone skulle följa med in Och kanske en bit på vägen också Så han kunde ropa på hjälp om det behövdes Det mesta som man kan säga till dvärgarnas heder är detta Deras mening var att betala bilbor och hjälp för hans tjänster De hade tagit honom med för att göra ett otrevligt jobb åt dem de hade inget emot att han gjorde det, ifall han hade lust Men de skulle alla göra sitt bästa att klara honom ur besvärlighet om så vore Som de hade räddat honom från trollen i början av äventyret Då de ännu inte hade någon särskild anledning att vara tacksamma mot honom Så förhåller det sig Dvärgar är inga hjältar, utan beräknande folk Med en klar uppfattning om pengars värde En del är sluga och svekfulla En är riktigt otrevliga rackare Andra är istället hyggligt folk, som i och hans följe, bara man inte väntar sig för mycket av dem. Stjärnorna började komma fram bakom Bilbo på en blek himmel strimmad av svart, när han smög sig in genom den förtrollade dörren och tassade in i berget. Det var mycket lättare att gå där än han väntat sig. Det här var ingen orkgång och ingen skrovlig skogsalvsgrotta, det var en gång jordad dvärgar på höjden av sin makt och förmåga, rak som en linjal, med slätt golv och släta väggar. Med en jämn och stadig lutning gick den direkt in, till något avlägset slut i mörkret där nedanför. Efter en stund sa Balin lycka till åt Bilbo och stannade på ett ställe där han ännu kunde urskilja dörrens suddiga konturer och tack vare det underliga ekot i tunneln höra ljudet av de andras viskande röster utanför. Hobbiten tog då på sig sin ring, och varnad av ekot gick han ännu tystare än hobbitar brukade, och smög sig ljudlöst neråt, allt längre och längre in i mörkret. Han darrade av rädsla, men hans lilla ansikte var bistert och beslutsamt. Han hade redan blivit en helt annan hobbit- än den som hade rusat iväg från Baggers hus utan nästug för så länge sedan. Det var evigheter sedan han haft någon nästuk. Han lossade på dolken i slidan, drog åt bältet och fortsatte. Nu har du till slut kommit mitt uppe i det, Bilbo Bagger, sa han till sig själv. Jag har absolut ingen användning för dragsskatter, och hela bråten kunde gärna få bli kvar här för alltid- om jag bara kunde vakna upp och finna att den här gräsliga tunneln var min egen ytterhall där hemma. Naturligtvis vaknade han inte upp, utan fortsatte längre och längre tills varje skymt av dörren bakom honom hade försvunnit. Han var helt och hållet ensam. Snart började han tycka att det kändes varmt. Är det någon sorts glöd det som lyser fram där nere, tänkte han. Det var det. Allt eftersom han gick vidare tilltog det mer och mer, tills det inte rådde något tvivel om saken. Det var ett rött ljus som blev rödare och rödare. Nu var det också obestridligt varmt i tunnen. Små skyar av ånga svävade upp och förbi honom, och han började svettas. Ett ljud började också vibrera i hans öron. Ett sorts bubblande, som ljudet av en stor kastrull som stormkokar på spisen. Blandat med ett surr, som när en jättelik hankatt spinner. Ljudet tilltog. Och nu hördes det tydligt att det var något stort djur som gurglade och snarkade och sov där nere i det röda skenet framför honom. Det var nu som Bilbo stannade. Att han sen fortsatte var det modigaste han någonsin hade gjort. De hemska saker som sedan inträffade... ...var ett intet mot detta. Den verkliga striden utkämpade han ensam i tunneln... ...innan han ens hade sett den väldiga fara som väntade honom. Hur som helst, efter en kort paus fortsatte han. Du kan föreställa dig hur han kommer till slutet av tunneln. En öppning av ungefär samma form och storlek som dörren där uppe. Genom den sticker hobbitens lilla huvud fram. Framför honom ligger de forntida dvärgarnas allra djupaste källare eller fånghåla, ända nere vid bergets rötter. Det är nästan mörkt, så att man bara kan gissa sig till hur långt den sträcker sig, men från stengolvet närmast honom stiger en stark glöd. Smaugs glöd. Där låg han, den väldiga gyllenröda draken, och sov djupt. Ett trummande lete kom från hans gap och näsborrar, liksom också rökskyar. Men hans eld bara pyrde när han såg. Under honom, under alla benen och den kolossala hoprullade skärten och runt om honom, utbredda åt alla håll på det vidsträckta osynliga golvet, låg oräkneliga högar av dyrbara ting, bearbetat och obearbetat guld, pärlor, juveler och silver som var rödfläckigt i eldskenet. Småg låg med vingarna hopfällda som en omätligt stor fladdermus. Till hälften vänd åt sidan så att Bilbo såg det under av hans kropp och den långa bleka buken där edelstenar och guldflagor hade fastnat under långa vilotimmar på den kostbara bädden. Bakom honom, där väggen gick längst fram, hängde i dunklet pansarskjortor, hjälmar, yxor och spjut och där stod rader av krukor och fat fyllda med en rikdom som han bara kunde ana sig till. Att Bilbo tappade andan är för lite sagt. Det finns inga ord kvar att beskriva hans häpnad, sedan människorna förändrat det språk de lärde av alverna på den tiden då hela världen var underbar. Bilbo hade hört sagor och sånger och drakskatter, men aldrig hade han kunnat föreställa sig glansen och härligheten hos en sådan skatt. Hans hjärta fylldes och genomträngdes av förtrollning och dvärgiskt begär så att han nästan glömde bort den fasansfulla väktaren och bara stod stilla och stirrade på det omätliga, oskattbara guldet. Han stod där och stirrade en evighetslång stund. Innan han nästan mot sin vilja smög sig fram ur skuggan i dörröppningen, över golvet fram till de närmaste skatthögarna. Ovanför honom tonade den snarkande draken upp sig, ett kusligt hot också när han sov. Bilbo grep tag i en stor bägare med två handtag, så tung att han med nöd orkade bära den och kastade en enda ängslig blick uppåt. Smaug rörde på ena vingen och spärrade upp en klo, hans mullrande snarkningar skiftade ton Då flydde Bilbo Men draken vaknade inte Inte ännu Han gled istället in i andra giriga, våldsamma drömmar Där han låg i sin stulna sal Medan den lilla hobbiten stretade tillbaka uppåt den långa tunneln Bilbos hjärta bultade Och han hade en starkare feberfrossa i benen Än när han gick in men han höll ett stadigt tag om bägaren, och hans främsta tanke var Jag har gjort det, nu ska de få se. Mer lik en specerihandlare än en tjuv, sa de kan tänka. Nå, det ska vi slippa höra hedan efter. Och det slapp han. Balin var förtjust över att få se honom igen, och lika häpen som händ för. Han lyfte upp Bilbo och bar ut honom i det fria. Det var midnatt och moln skymde bort stjärnorna. Bilbo låg där med slutna ögon och flämtade och njöt av att känna den friska luften igen. Han märkte knappt hur ivriga dvärgarna blev eller hur de berömde honom, dunkade honom i ryggen och erbjöd sig själva och sina efterkommande i många led att tjäna honom. Dvärgarna lät fortfarande bägaren gå från hand till hand och de pratade förtjust om hur de skulle återta sin skatt då det plötsligt började mullra ner i berget, som om en gammal vulkan hade bestämt sig för att få ett utbrott igen. Dörren bakom dem slog nästan igen, men hindrades av en sten att sluta sig helt. Långt nere från djupet, uppför den långa tunneln, rullade det förfärliga ekot av vrål och tramp som kom marken under dem att darra.